just inte featuring Jens Wallin och Okej så Se också. Se också. Okay, jag ska ta från mina ändå lite anteckningar men det följer sen notes. Då behöver det just nu men jag tar från i alla fall, de. jag det tänkte göra det är en bra grej tänkte det, det är tanken som räknas ja. Eller i alla fall gärningen som räknas <laughs> uh, Okej, okay. uh, välkommen till podcast. Jag heter Erik Jag heter Jens Och vi har en Johan, en Johan. Jag vet inte om jag har, en Åse. har vi en Åse Jag vet inte om jag hörs när jag pratar Men jag kan ju vara mummel mummel i bakgrunden Det ser ut som ja, du uh, hörs Vi är precis ett armen den tredje Iron Man filmen. Så i Iron Man filmen. Det kom, finns två i andra. Bra och nu, <laughs> det. är bra att vi har <laughs> nu, nu vet alla det så att de inte missar dem. Det är bra. Men Iron Man alltså det är ju ähm, ja visst. Vissa tycker att Avengers är lite vissa tror att Avengers äh, att det här borde ha fyran och att Avengers borde ha tillräckligt yes. i slagsan tre andra Det mm, mm, så. Ja. De var fel. Mm. Uh, jag tänkte, jag fick idéen till det där för jag tror, Oscar är uppenbarligen inte här I och uh, med att är inte här Så går det att prata om sånt där fan. Han sitter där, åh fuck kan du mm. prata om vapen <laughs> <laughs> Om vi kollar på Deerhunter någon gång Kan vi sitta och prata om det <laughs> Eller Taxi Driver uh, uh, Men inte uh, Så det inte man kan passa på Jag har gjort en egen theme song till det här som, som ni kommer att höra sen Jag har inte hört den än Oh my Ja. Nina. Vad? Nina. Uh, ja, nej, det, det kan jag, jag inte. Det spårar grejen, eller de spårar inte, för de kommer, de kommer att höra den igen. Okay. Så du kan liksom gå Spoiler. tillbaks. Spår sp tillbaks och lyssna igen, kamerat. Spår tillbaka. Jag tänkte att vi skulle försöka göra det lite, utan att spoila för mycket Ifall det finns någon som inte har sett den, men kan um, mm. ja. det är svårt det? Är ja, det blir. Ett... Det är på, man inte har prata om de filmarna i i allmänhet, um, men uh, ja, vi skit samma. Ifall man är sat där med 3 jag ska hoppa fram till... Jag lyssnar inte då. Jag lyssnar på annat. Antar jag. Det här ska vara nya... Det kommer ju alla de andra filmerna som kommer. Incredible Hulk, Iron Man 1 och 2, Thor, Captain America. Ledde ju till Avengers. Det var liksom vad de kallade för fas 1. Och det här ska till och med börja fas 2. Som ska leda till Avengers 2. Typ om två. Och då kommer... Vilka filmer kommer in och Jag tror att de, de jag vet är Thor 2, Captain America 2. Baks mellan 3. Till och med är så um, Och sen eventuellt Guardians of the Galaxy. Eventuellt Ant-Man. Ah. Som en ja, ja, Jag i och tar imorgon. Jag vet du vem Ant-Man är. Äh, ingen. Man gör han förminskar sig själv Gå in i Mishka Stackar Och döda drottningen Eller något sånt ja, det kan man säkert göra Men han, han Antman är en dåligt namn Tycker jag För han kan bli jätteliten han ja. Jättestort Ja ah, okej okay. Så chi, Size changing man Elef ant man Eller är Jätteliten Jag vet inte vad det är Hur man har för vad finns det för mening om jätteliten? Alltså med en snygg in i stället på stället antagligen. Ja, det är. Alltså ja. någon man kan råkat på henne. Jag tror inte att han är jättestark. Man kan gå in i folk och stoppa hjärtat. Hur kokar du inte det? Går. Oh. Man kan inte ha mig att jättestor på att men... sappor Nej, det är inte riktigt kul. Man <laughs> det gäller att göra Man kan antagligen bli så liten så att liksom man inte dör av att bli trappad på. Utan man ja. hamnar mellan springerna. Och... Jag måste säga, jag har ingen koll ifall han ifall det är så att han, han är, är lika stark som han är när han är stor. Jag har ingen aning om hur det funkar. Han. Är han som är myra så alltså är han mm. 50 gånger starkare Ja precis än, det är en... En... Så det är så fall om han är så liten Nu gör jag till typ vad som är ungefär En centimeter, en centimeter. Mm. Så om han är en centimeter stor så är han Alltså lika stark som någon som är 50 centimeter lång mm. Så han alltså är ungefär Lika stark Som en, en, en liten dvär <laughs> <laughs> Haltsuperkraften han blir Warwick Davis <laughs> Eller strength Nej, men så, så när han blir stor, måste han nämligen vara jättestark också. Jag har ingen aning om det är ja. Men det var han som bild, startade det. Det var han som grundade det själva Avengers i själva scenen. Han var först. Men jag vet Det är inte Nick Fury som har... Det har äh, jo, city. jag tror de har det. Jag vet inte hur det funkar. Ja, så där. För det är är annorlunda i filmerna än en från scenen. Då. Jag har bör, precis börjat läsa Avengers. Uh, inte från början, för det går inte av på de gamla... Ja, alltså de är mycket gamla går Om inte, inte du har några hundratusen du vill lägga på Och så mm. hitta de gamla tidningar mm. Men um, Det var weird för Nick Fury um, Kommer vara en bit mm -hmm. Sen någon gång blev han svart Jag tror inte det var så att Samuel Jackson fick roll så blev han svart Jag tror att han jag, jag tror att det kom innan det Men han, han var ju vit Det är bra sagt. Först, uh, först var han Nick Happy, och då var han vit. Han är... Sen blev Nick Fury, och då blev han svart. <laughs> bara för att <laughs> <laughs> <mother mother> <laughs> <city. laughs> <laughs> han var svart. Jag det, men det är motherfucking aliens. Det är motherfucking sick. Han någonsin gjort en roll där han är glad och ja, bara trevlig och snäll. Jag tror inte, han låter alltid arg någon gång. Jaja, ja, han är alltid viktig i sådana roller, nu när du säger det faktiskt. Och så heter han liksom Fury, alltså typ såhär... Ja. Rasande. Eller... <laughs> <laughs> ja, men uh, det var lite weird att han inte var... Att det var inget sånt med i den filmen. Ingen S.H.I.E.L.D. Ingen S.H.I.E.L.D. De nämnde S.H.I.E.L.D. De nämnde ju Thor. Precis. Men de borde väl ha kallt läge, tycker jag. Ja. För är tvåan som har... Alltså jag vet inte, för det här är samma det där. Det, det, det är tvåan egentligen bara hans problem också. För det är, det är bara hans... Alltså egentligen samma sak här. Det här är egentligen bara hans problem. Alltså, alltså det blir mer en större grej sen yeah. I början när det ju såhär när, när han säger det där, när han kaxar i, i tvn där ger killen hans adress Tänk jävligt, jo ja. Det kan kommer vara så trån igen Allt är bara hans han Det han gör han löser problem Han själv skapade bara Det är såhär, han oh, vilken bra frasen Alltså det är ju motsvarighet Om jag skulle vält en massa bord här Och sen städa upp efter dem mm. Jag skulle Same today Tack någon ja, borde få kolla läget någon gång tycker man är det, ingen, alltså, har, det är väl tanken med det här teamet de ska kunna hoppa in när Någon vi Men han säger ju det i trean ja. ja, Men det här är inte Jo Det här är typ Amerikas problem inte, inte super National mm. Security Inte superhjälte Men ändå Men speciellt med saker När han har ingen direkt, Han har ingenting mm. han, han, Jag tror jag tror absolut han hade ringt Jag hade gjort det Jag hade bara ringt sagt, Captain America eller, eller bara Men det är väl det som är äh, Iron Man en av stora ja. Ego-centrerade Hans ego är ju typ alltså, största... alltså, ja, alla, alla har det för i det här teamet tror jag Förutom möjligtvis Bruce Banner Som har någon problem jag menar alla vill ju liksom Kan själv grejer men det är därför de gör det de gör antagligen. Sen var ju Thor en annan galaxie Okej okay, så det är det där han har en <laughs> ursäkts han, han har en helt Kan du komma hit nu så Nej, tyvärr, jag sitter i en annan galaks och fikar är, Jag tror att kan ringa dem Så då får de ta på dem Ja, det undrar jag också jag Han kan att, ju ta på dem för han kan bara... bad signal, ute i rymden <laughs> Han bara bara för... <laughs> uh, jag, jag har sett Thor-trailen komma ut För att andra filmen är nu, nu Dagen innan Iron Man mm. Ja, det räcker nästan att spela sig där Så han, liksom, han kommer lite och plockar upp När The Department åker dit mm. Ja, just det det är det handlar <laughs> om <laughs> uh, <Ja. laughs> Så, så han kan ju åka hur han vill Men det är väl äh, Ja, redan. jag vet inte En som sa Captain America han har ju ingenting för sig För att alla hans vänner är döda Alla hans, fa alla hans familj är döda liksom. ja. Vad ska han göra? han står i tränen och, och slår på en som liksom. Det är det han gör Så att det är typ så här, ah, Skulle du kunna komma i hjälpa ja, mig Ja, men Ja, jag har tid Jag har tid Så här, du äh, äh, Det är min katt Det någonting Ja, ja. precis <laughs> Feed my goldfish. <laughs> <laughs> då, ja, men, alltså, men jag är lite förvånad att... Uh, vänta, oh. för man ser i Avengers att uh, Bruce och Tony Stark blir lite coolare. Ja. Uh. Han har varit med egentligen lite. Han har kunnat uh. lösa det här väldigt fort. Eller hur? Han kan väl typ inte dö? Nej, men precis. Han, han, han, han nämner i Avengers, han försöker skjuta sig själv och tillväxten han överlever för att hulken bara spottar ut sig själv. Uh. Han, han är uppmåligen där, för ni är med i slutet. Precis. Ja. Jag att någon hade kunnat skriva, jag jag lovade att han har Facebook, Jag kan kolla, han har notifications på Facebook, jag lovade att Captain America, någon har pokat säkert honom. Eller något sånt, eller, ja jag vet inte, jag vet inte om han gör sånt. Hulk, that poke. Varför är från Österrike? <laughs> Det är säkert att de var S i Österrike i filmen nu. Det? Det här, jag. I... Nej, de var i Swedish, det var inget Ja, det var inget ja, Nu är det ju bort, borta helt Det kanske var att jag koptade ihop hur lyckig man har mig, Det är såhär, ja, samma person för mig Stor kille ja. <laughs> Eller... Som en jätteläskig bild På Dwayne Johnson, alltså The Rock ja. För I Halloween förra året Var han till Hulk Han hade på sig Paris att ta sig in Och var grönmålad, det var bara det, det var <laughs> Han är så stor Så han behöver inte samma sig själv och grön Jag <laughs> vet Vad med peruk på Det uh, uh. skulle gått som Hulk Hulk Hogan <laughs> Ja Alltså gamla Det, gamla, det finns ju en gammal gamla Hulk-tv-scenen för länge sedan Jag vet inte om någon såg den jag, jag, jag såg ju lite av den Jo, han lyftar i slutet Det den Ja, precis Det är den. det är Slutscenen <coughs> ser ni att han står Bruce Banner står och lyftar min väg Vad ja. säger den där sorgliga musiken? Ja mm. Ja uh, uh, Vad du jag Om man uh, går in på en app, en app jag tycker är väldigt skojig Instant Buttons Den är soundboard alla möjliga konsoljud Sad music på <laughs> <iväg>, den är ju Halken går hon kan gå iväg För den killen där Var ju de hade ingen digital, Det var ingen speciell effekt de Det så, var luferingo Det var en stor ja. jävla Bittneslöpe som bara kom lite bara, Men han var ju påglar med oss Ja Tränade Precis, tillsammans Precis De tävlade tillsammans ja. också han är ju för övrigt med får är med i en snutt i den här angelis hulken som går 2004 Är det den med Rwanda? Ah, ja, det, det är den med Rwanda Och uh, Nick Nolte, Nolte som bad guy alltså, Hur coolt är inte det och Nick Nolte som bad guy? Jag kan inte skälla hjälte typ ja, Ingen har hört talas om Nick Nolte Förutom att han åkte fast för drunk driving Det är det enda folk vet om Nick Nolte de senaste såhär, 15 åren Och Angelis kommer i USA Vad vill du ha för det typ. Så han bara Ja, men vi tar Nick Nolte som den här gana pappan till Bruce Banner. Friliant. Ja. Men där är gå med och spelar säkerhetsvakt i den filmen. Jag gillar den filmen. Han och är säkerhetsvakt. Med. Jag gillar den, för, jag gillar den andra mer. Eller? Jag gillar den mer. Varför du en filmer här film när Nej, men för att det, det är så, det, den är mer... Det är långa, fina scener. Sådär typiskt angeli-grejer. Han, han drar ut på grejen. Det är inget inte så här action som jag ser tiden. Han gör det mer så här vackert. Det tycker jag är jätteroligt inslag i sådana här superhjältafilmer. Annars blir det bara där hela tiden. Ja, alltså, han, han gjorde det för något annat. Liksom. Han... Den här filmen var ju väldigt mycket snabb och ja. i filmen fram till slutet så var det svårt att veta vad som hände med Vad säger du Det har det det väl till lite. Ja, ja. Men det alltså, det tycker jag tycker är mest kul med den här filmen, hur lite tid han faktiskt spenderar i direktörerna. Jag blev lite frustrerad ja, för, ja, för det det Jag älskar däkten Vet, vet du vad du gör, det är, att det är <laughs> Så, så helt enkelt Jag kanske var i mitten på filmen Jag bara, det kan inte vara så mycket kvar nu, liksom. När ska han hålla på med ja, en sen, sen får man igen i slutet När det är ja, ja. 40 direkt, han byter på 50 <laughs> sekunder och så vidare. Jag träffade på äh, vår vårsäven Niklas Karlsson här Han hade väldigt mycket problem med Han störde sig, han hade en hel saker Han störde sig på men... En av de stora grejerna var, i första filmen, liksom, det var en liten process att ta på sig direkt. Han gick inte att göra sådär bara. Mm. Mm. Och han föredrog det framförallt att han kunde byta såhär. Jag vet inte. Mm. Det har inte funkat. Jag tycker det var att Han kunde bara Det Jag gillar hela grejen. Han kan liksom kalla dräcken till sig. vad mm. uh, det hade inte funkat. Vänta två minuter. Ja, mm. <laughs> Så att drar på sig stövlarna liksom såhär Men de blir ju nästan tvungna att ta det ett steg till För i tvåan så hade de bara typ äh, Över väskan Briefcase så Ja visst, Och det. sen i Avengers hade de liknande Som en Lowcase längre utanför fönster alltså, Och så kom det som en liten såhär raket Just det Som det Ja just det Satt det på dräkten i luften eller? Ja Ja men ja, men det var ju... Men du fördrånade, det var, var jävligt klena direktare på slutet. Varför tog inte den den stora, De, det som han kallar för Igor? Ja, som, vad fick den göra? Den så här, sprang genom containern och så hällde den upp liksom. Här, lite, ja, den fick ett eget namn. De fick andra. De andra har det, men... Igor, det är väl det som skulle... Som, om jag minns rätt, den skulle kallade Hulkbuster som man gjorde just ifall pulken går för natt. Det måste vara i ifall han är hemma hos Tone Och kolla runt Och mm. ser att, se att han har dräkt som en halvbust Det är ju heter det Igor Igor Ja det måste vara awkward typ, om du, Sen du kom hem till mig Jag hade en bok som heter Hur man hur jag eventuellt kommer ha i älg ja, precis det, det finns väldigt många sätt Kan jag säga så att <laughs> alltså, jag, var, äh, jag minns en äh, Patrik berättade att Snorra hade ringt honom. Jag vet han hade en väldigt bra film i det. Jag minns inte det, hela idén. Det jag minns att slutklämmen i det här var att uh, det handlade en Patrik som åker iväg någonstans och sen blir mördad hos Norrö. Så det är en bra idé som jag har tänkt på ett tag nu. Det är hela filmen. Jag tror att hon åker på kryssning och där händer någonting. Snorrar det hela. Jag skulle se filmen. Ja, så alltså, jag skulle också se filmen. Jag tror att vi inte skulle se filmen. det är en modern tappning. Titanic var snäll. Alltså det är inte riktigt samma sak. Det är inte så... Som det döda skeppet. <laughs> ja, ja snår i, i Sverige. <laughs> men... Um, jag tror det, det är ju... Det måste vara... Jag tänkte, alla de nya morgonfilmerna. Alla sitter upp, sen typ. Från Iron Man fram till nu. I stort sett mm. förutom X-Men-filmerna. Ja, men de, är, de står ju på egna bil. Och äh, Spire-filmerna i scenen ja. För att... Uh, jag gissade att det finns någon sån här... Det finns en snubbe som heter Kevin-någonting. Jag borde kolla inte vad han heter. Det är han är in charge av hela allt. Så att han, även om uh, justin Whedon gjorde det förra filmen. Och Shane Black gjorde den han ändå måste kolla igen allt. Kolla att allt går ihop med det han tänkte göra efter. Han skulle göra weird om de, de förför sig något jättekonstigt sammen. Nu är det slut. Inte slut, men jag menar... Uh, det är alltid lite det här sista. Mm. I filmen. De, de lägger upp det så att man ska ha fan... Han har lagt ner liksom. Inte lagt ner, han, han säger att han, han, han är Iron Man. Han är Iron Man, men han behöver inte vara Iron Man. Ungefär så känner jag det. Typ så här, jag kommer inte vara Iron Man, men jag behöver inte göra Iron Man saker för att vara Iron Man. Så. Jag, tror att, alltså, jag tror att de kommer att få i en Avengers då. Jag, jag, jag tror att tro att han inte kommer att vara med. Eller, eller, eller. Det var, jag, alltså, jag tror att de var bra att knyta upp så att man inte... så här, Men då kan de... Alltså jag, det jag hörde för några månader sedan var att tanken var att göra Så att när filmen avslutar Han står i alla fall Vad gäller de tre första filmerna Så om de börjar på något nytt så börjar på något helt nytt Och då, är, då är det liksom, kan de Ja, hitta på vad som helst efter det. Jag, jag tycker det är lite tråkigt Att en stor platta Som min del är ju att han opererar bort De här Alltså han fixar sitt då. Varför väntar han med det? Ifall det gick att göra Nej ja. Varför <laughs> inte gör det Det en gång? Vi tar det sen. Det är en ganska rejäl design på ha i dräkterna. Det som faktiskt gör så att han kan leva är samma ja. sak som ger kraft åt dräkterna. Ja. Precis. Det är jättedumt. Sen ligger är. Är det några vanliga ja, dödliga läkare som bara, jag ska bara klocka bort de här. <laughs> ja, men det är likadant att säga att du kunde ladda din iPhone med ett hjärta. Precis. Ja. Fast det förlorade inte kraft i hjärtat samtidigt. Precis. Ja. Det är jättedumt. Ja. Jag förstår inte varför de... Ja. Antagligen. Tänkte inte riktigt det Nej, jag vet inte, Men det var liksom nödlösningen Men du har sagt att du vill ha en Parasuit Det vill väl det skulle vilja ha en absolut. Ja, Vad skulle men... du vilja ha för Superkraft? Superkraft? Eller om du skulle välja någon grej Jag skulle välja flyga faktiskt ja, Bara flyga? Bara flyga Om jag fick välja en grej När jag var liten Så var min största idol Stormann Och det var som en skola som Han, han, han var jättestark Visst, ja. det är jättehäftigt Men han kunde flyga Flyga jättefort Det kan han? Det vill du kunna göra Det vill jag Men du har tänkt att använda det där för att liksom, beskänna på brott typ. du vill bara flyga Jag vill bara flyga slippa köpa en busskort Jag är student liksom Det är 560 spännande <laughs> Jag kan flyga till universitetet istället Ingen bryr sig Det är sant men, Jag vill skjutsa folk och få in lite extra cash Ja men det orkar inte jag jag kommer inte vara stark utan <laughs> Jag kommer bara kunna flyga Så jag kan typ, på, på sin höjd bära hundar liksom. <laughs> Människor jag kommer, jag kommer hundar behöva skjuts från mig? Jag vet inte Det är hundar Kanske... Kan du gå ut med min hund? Ja, eller alltså, hur? Nej, jag kan flyga. Men. Jag, kan... jag kan inte hunden. Men det är inte rasta hunden, det är att du flyga. under Eller hur? Det är lufta hunden. Ja, hunden kommer att, lika, så här, kommer att dö av skräck och hjärtinfarkt. Eller tycker att det är skitkul. Jag tror att, alltså, jo, de kommer typ hänga ut huvudet lite grann. Tungan kommer att ligga sådär för laddligt. Hur, hur snabbt flyger du då? Jag kör stålmanen fort tycker du? Jag kan göra det Men du gör inte det så fall Nej för jag kommer svimma För jag är fortfarande jättesvag svag. Men Jag gillar att det här är din egen Det här är din egen såhär Du fick välja vad du ville Och du satt att och begränsade för dig själv Och om jag har en hund så tar jag det försiktigt För att jag ja. vill inte skrämma hunden ja, Som Men katter är det en grej Katter du kör som Fan alltså För jag hatar katter <laughs> Nu kör jag fan, i du vara så här. Men nu när du satt sagt det Så vet du folk om detta Att jag hatar katter ja, Alltså då kommer de delen För att lufta katten jag <laughs> <All> har <laughs> aldrig hört någon alltså som har sagt någon kattägare som där konstigt att lufta katten och så han skulle flyga runt smakande. I'm your guy. I'm your guy. Vad vad skulle heta då? Har ah, det bara någon namn? <laughs> uh, bullshit man. Det ja. får <laughs> uh, bullshit. <laughs> uh, jag vet inte. Så, jag heter ju fröman men flygman. Uh, flying fröman. Uh, wingman. Jag <laughs> <I> heter Wingman. Det är lite liten tjej för där Flying Fröman Flying fröma. Yeah. Ja, det är bli. det som en cirkusartist tyst. På så fall vingar han hela dörren. han har kommit power Ja, det ska alltså, men... <laughs> alltså, ja, ja, bli. men Det kan man Vi måste göra det. Jag känner bara till skolan. sen. Så ni krävde att du ville bara kunna flyga till skolan bara Det är misslyckat. Okej. Okay. Om jag ska vara med i Avengers. Så såhär, så, så, vad vad kunde ni läsa dig? Han flyger till skolan varje dag. Samma, du kan skicka meddelanden någon. Med Nej, så alltså, bara lite SU för att. <laughs> han, <laughs> han, be han, han hittar inte annars. Det är också inget <här> jag har tänkt på. Om jag kunde flyga. Jag hittar inte så bra. Så jag, aha, jag skulle vara tvungen att följa ett par ändringslinjer hela tiden. Jag ska gå Google Maps med ett satellit i bilden. Ja, det är jättebra så, med din powersuit. du kommer att ha alla kartor. <här> Smart. Du kommer inte ha det Nej, jag kommer inte. Hittar du verkligen en till Jag kommer inte att tappa glasögonen också För att det går för fort alltså, Jag gillar någon, inte din här Även du hittar på superkrafter Men du får ha något synfel Men man kan ju bara flyga eller? Ja det är det jag kan ja. Vilket är ganska häftigt idag. Ja, Det är helt okej okay. jag, jag skulle vara tvungen När jag var ute för några veckor sedan När jag snackade om samma saker. Och jag sa att Jag hittade inte jag skulle vara tvungen att följa pendlet åt linjen ja. Men det är inte så farligt Flyga över den bara, ja. Det är okej okay, antar jag det är jobbigt det Paliskan som de inte är där ja. Tänk dig, så här, Någon ringer mig Motsvarigheten till Avengers i Sverige ringer Så vi behöver det, det är, är problem med i, i Fan, vad ska okay, har de en vänlig dagslinja? Nej, nej, nej så. <laughs> Google Maps så alltså. <laughs> så, bara, jag, jag, jag kan inte Jag inte Det kostar för mycket att surfa utomlands Så jag vänder <laughs> Jag kan inte kolla kartan Skulle du ha en sån här inbyggd dator som Jarvis? <laughs> Jo, alltså om jag fått välja, ja. <laughs> skulle jag inte välja att ha typ äh, dålig data. Jag skulle ha en. Äh... Hans, jag gillar hans. Han är väldigt, han låter vänlig trevlig, brittisk. Hade ni valt samma rest? Juddla, hade ni valt den resten? Min mm, det är han äh, Paul. Är det inte Ljudlå från början? Mm. Uh, nej, det är fortfarande Paul. Vet inte. Han som är Legion. Uh, jag vet inte Han som är i Code. Inte, Just det, han är inte han är albinon. Albinon i Dramasgården. Ja. Ah. Hal. Uh, inte McCartney, Mayo. Paul, Paul, Paul, Paul. Men om man skulle ha svensk röst för Joris, vad hade man valt då? Otherwise. Eller hej. Lägg ju och läts bara till det här nu får vända och ladda. <laughs> Uh, man kan ju tänka ner sådana roliga äh, vet du det, till sin uh, uh, när man har GPS i bilen ja. man kan tänka ner lite olika röster ja men jag finns säkert ja, samma sak för, med, med back sig back baby, Man kan ju ha i staden baby baby så, <laughs> så Eller, uh, jag skulle ta morgan freeman morgan freeman mm. men <laughs> om du fick välja en på Sven, alltså en ja, svenska svensk röst uh, um, råbörj Asper ja ja är ja ja ja ja ja Uh, Peter, vad heter Peter, nej vad heter han uh, Magnusson Vad heter han Är han okay, uh, Beng man, Beng Magnuson? Bengt Magnusson Bengt uh, Magnusson eller hur <laughs> uh, Jag gissar att man talar Paul Bettany, Paul Bettany uh, uh, ja, den mm. Men är han i alla tre Ja, uh, Det verkar så Vissa är det så vi har kommer att gå in och se uh, uh, <laughs> uh, Man vill ha en vänlig röst <laughs> Ja, precis. Nu ska jag vara fin. Jag ska skulle jag kunna tänka mig. Ja. <laughs> Lungröst. Jag röst. varit dummaste leva. Jag har också funnit att du kommer få någonting gjort. Du kan inte flyga. <laughs> <laughs> du får sänka hastigheten <laughs> <laughs> uh, Okej. Okay. Fan, jag har inte bra. Jag kan inte. Vad um. mm. ah, ah, Ja, det är ja. Varför, Varför inte? Eller... Ja, det blir bra, han är snäll. No, hur? Unintimidating Fråga helt till om du vill ha öl också Och <laughs> <laughs> alltså, helt random saker ibland som inte någonting med någonting gör <laughs> göra alltså, Ja, jättebra, tack så mycket uh, Ja, det skulle vara rätt Det okej okay. alltså, Annars inga, jag gillar inte Han har ju problem, hans problem är att han inte har tillgång till sin ja oh. Det är ett problem, tänk om det händer Precis Jag har inte fått från en frihet i skolan liksom. det är... <laughs> Inga problem för mig <laughs> Ja det är lite jobbigt Johan om <laughs> yeah. 40 minuter Det är en grej jag tänkte på nu i Marvel-världen Jag kan inte komma på någon superhjälte här är ingen av de stora namnen i alla fall Som inte har krafter eller någon speciell grej alltså, Iron Man har ju sin dräkt mm. uh, Det är väl ingen superkrafter Det är väl Peter på ett sätt det är väl. Ja, kommer han en superhjälte Men ja. om man tar DC Då är det liksom en av de två to, stora namnen Green Arrow och Batman har ju inga krafter alls Nej de är ju jävligt duktiga på det de gör och Det är väl uh, Black Widow alltså, Jag vet inte om hon ska räkna henne som någon så här, av de stora namnen i Marvel alltså, hon är alltid... ja, Vad hette han? Haka På samma sätt där, han har aldrig blivit så här, uh, Green Arrow-story någon... ja. Ingen visste hakar jag var någon, där, för, där, sånt, ja. <laughs> Jag tror att det var Snubber som Walking Dead Första gången jag sa <laughs> Dale Det <laughs> en kille som är lite såhär från... Oh, Dale, med, med liksom... Nej, du, du menar... Du menar, du menar, du menar, du menar Daryl? Daryl Dale D gubben D med Havaj-hortan som dör så stället. <laughs> ja. ja, nej, inte han. hur jag är jävla dålig serien. Nej, det är gubben med husbilen. <laughs> ja. Det tror jag var han i Avengers. Och, <laughs> det är många som har gnällt i Avengers att han inte har riktigt haka i dräkten. Okay. Som är lila. Med av så alltså lite hon och grejer. Alltså, jag förstår ändå bara ett att det skulle vara svårt att få igenom i den här... Det skulle, inte, det skulle inte passa inriktigt i det där. Det låter som att det är Night Owl i uh, Watchmen. Ja, det är lite samma grej. Ja. Fast det <laughs> bästa när man är väl... Jag vet inte om man har vingar. Jag tror inte om man vingar. Man har en sån pilbåge. Ja. Han uh, ja, är väl uh, bitlig skurk ibland. Jag jag har inte läst mycket av Avengers. Jag har inte lyckats än. Nej, inte heller. Jag har bara läst X-Men om jag ska vara det faktiskt. Okay. Fick du stöt från villa? Nej, jag fick en glasbit från mobilen i fingret eh, Johan Fröman lite mobilproblem Som någon av våra fans eh, vill ge Johan Fröman en mobil så. Eller inte ny glas telefon Jag är precis en glasbit i fingret från telefonen Vi kan starta en kickstarter-kampanj för dig Ja, mm, Ge Johan en ny, ny, ny glas Precis, så. jag ju om min telefon men inte glaset Har vi Det vill väl lova om du, om du, om vi får den som uh, Hur funkar det här nu? Alla som bidrar, vad ska vad får de då? Ditt nummer? Mitt nummer och en kram, kanske. Eller jag kan erbjuda. Alltså, jag, menar, vissa, jag tror inte att de vill ha vissa av våra fans, att vill ha som, som inte. har ditt det Okej, ja. De får ett nummer. <laughs> ett nummer, precis. De kan få ett nummer. Du kan, kan väl köpa ett kontantkort till dig. Du spelar meddelarna till, dina fan, till fansen. Ja. Så de ringer och kan lämna meddelarna. Så kan du kolla det. Kan jag bedöma vilka som... Nej, nej. Bara du ringer och kollar så du liksom... Någon gång då då... Jag vet inte vad du ska göra. Du kan starta en egen podcast där du bara tackar alla som ringer dig. Eller hur? Mm -hmm. Det skulle många lyssna på. <laughs> alltså, jag tror det. alltså Minst den som ringer dig liksom. så. Alltså, en som sitter där. Så <laughs> Det snarare som sitter ringer dig. <laughs> han kan köra nummer igen, vad vet jag. Det har han säkert. Och så, Då kommer inte han ensam. Han... Fast han ringer mig längre. Liksom. Vi behöver fler rika alexandriska fans som kanske jag vill knyras iPads okay? Ja, okay. och ge. Ja. By the way, bara en sån sak. Vi vet vi vi vi, vi på Iron Man 3 för att ja, vi ville se det men pappa pratar med om den. Vi vi betalar det själva. Men jag vet det men nördit men människor, hur de betalar inte för sånt där. De får ju biljetter hit, hit, hit och lite, De får ju spel och, ja. och allt med. Var, var, varför är de bättre än oss? Jag uh, vet inte de har bitte fel. Liksom? De har cool, uh, på länge. Alltså de måste vara så själva. Nej, nördit då startade. Men ja. drar den, uh. den gamla som var här för länge. Uh. Så det är jag vet när. Jag tycker vi också får jag också göra det saker Ja, men det, det ska vi, vi inte <laughs> Nej, så bara ge oss saker <laughs> Okej, okay, det var ett dricksblatt <laughs> Tillbaka till Handtiden uh... Ja, precis, men all right, så du vill flyga Jag vet inte vad jag skulle ta Alltså, jag, jag, jag gillar ju Hulkens grej Men på andra sidan jag det är jättedumt då tappar kontroll och jättestor och slår sönder. Så. Ake, för då skulle jag kunna bara bli jättelackbar bara blöja en Twitter och råka läsa. Jag kollar på Facebook och får någon grej och bara flipper så sönder hela kallar. Och det är Så ändå. Det är skitbra ifall han råkar vara där han behövs. Som i Avengers. Där det är så att slå, slå, slås igen allting för att styra. Ja. Då fungerar det skitbra. Men det är ingenting så här. Säg att jag, jag står på, på väg hem och hör någon typ så. Här, Säg att någon blir rånad Eller någon blir våldtagen Sen jag tror att Hulk loss Det finns en mm. ganska Jag har ihjäl den Jag ska försöka hjälpa Ja Det är det inte så Nej det är, det är mer bara Det, det är nog ganska ideell Vi kör någon sån här Big Ben-aktiv i stället Big Ben? Det var det han The Thing, hette I gamla svenska serier Jaha uh -huh. uh -huh. Han är fortfarande kontroll över sig själv Men han är gjord av sten Så det är kanske inte så jävla kul heller. Nej, nej, nej fan För Jag var inte i, i Incredible Hulk så det är inte bara att han blir arg, utan det är bara att han, hans puls går upp över en viss... Mm. Så han kan inte bli för glad, Nej. han kan inte ha för för så ingen chans att ha rätta den Han kan inte bli rädd? Mm. Uh, han kan inte bli för rädd, han kan inte, det finns väldigt lite han kan aktivt uh, göra. Utan att bli för väldigt stora ja, problem. Ja, ja. Om man tycker ett avsnitt av Big Bang vi är för rolig så kommer man slå sönder hela områden då. <laughs> Ja det är jobb jobbigt läge ja. Det är ingen bra uh, Så jag trodde jag skulle köra på den Wolverine har jag helt klart. Ja alltså, men då... Han verkar inte må så bra Jag har ens men ingen av men... dem alltså. Nej. bra <laughs> Alltså den som är bäst är väl typ Superman Ja alltså, han är ju jorden Han kommer liksom typ så här, Ja på min vanliga planet På krypton så är jag normal Men på grund av jordens atmosfär Blir en supermänniska här jag bryr mig inte, liksom, jag gör min jag gör min grej. Jag är jättestark Jag kan flyga, Jag kan mm. ränka folk. Ja, han kan. Han, alltså jag, menar, jag tror inte är, han kan inte. Det finns ett par nacker jag inte skulle vilja ha med hans Just det, han kan vi kommer han inte tatöra sig. Det går inte. Nej. Jag gillar att Jag älskar Det kunde ja, det okay. det. Han får måla med en spritpenna lite då då. Hur kul det. Mm. Mm. <laughs> Men det är det? Om det räcker för nytta nålarna i tatueringarna. På det döra. <laughs> Eller? <laughs> Uh, jag tror inte han kan bli full heller då, för... Men, nej just, eh, Superman 3 Då det är ju när Superman blir galen och alltså, Han beter sig som att han är full Tänk dig så att Superman går omkring sin direkt Och är full och bara är dryg Det är typ hela handlingen i Superman 3 Men jag tror att det handlar om att han får ner hela så, Snedtänning från kryptonit Röd kryptonit Ja, röd kryptonit Ja det är inget bra röd kryptonit, det, det, det körde man i Smallville typ så här, säkert 20 i avsnittet alltså, Allt som allt, så det händer hela tiden Så blir han uh, Han går runt och bara smäker ett svin, försöker ligga med alla Precis, han, han är full med andra ord. Det, är, det, är, det är stålmannens alkohol i röd kryptonit Fast jag menar, det är också det är ingenting som går över Han måste få i sig någonting han måste liksom bli, Det är någonting som måste hända för att det ska gå över Han måste käka en pizza och dricka en massa vatten <laughs> Så jag försvinner det Ja, det <skratt> sår det <skratt> varst fan. Han sover lite. Är det, också sånär, om jag... det kanske är bra att Captain America kan inte bli full eller Inte? Nej, det, det är snarade man i filmen. Han kan inte det för hans ämnesomsättning är äh, till snabbare än någon annan, så han blir inte full. Det är kanske bra om man är jättestark. Och kan slå i i hela världen. Så nog bra att man inte säger. här kan bli skit full och Åh, Fan, jag gillar inte. Tänk Om du är Superman och börjar störa hjärnet på. Fan vet jag. Fin Finland. Indien. Och så dagar efter, jättebakis. Och hela Finland är borta. Alltså. Du bara lyfter ut dig i rymden. <laughs> alltså. ja, då, då är det, det snäppet värre än råkar liksom, skicka några som sms för hela personen. Alltså. Alltså, alltså, alltså, alltså. Jävla <laughs> jävla. Fylla haker, det är inget bra. Det är inget bra. Nej, okay, jag vet, jag vet inte. det är okej. Wolverine var inte bra, men jag gillar den grejen att han inte vill sitta igen. Han klarar det mesta. Ja. Man har ju också metall i kroppen så. Ja. Alltså, ah. det är inte skönt för honom. Han ju, det är det gör ont när man ska köra fram de här grejerna. Ja, alltså, grej, grej. Men jag kan inte tänka mig att man vänjer sig Jo, det kanske man gör, men alltså, det är bara grelts att de satte in det i honom för att han kan läka liksom eller så. Tycker, ja, men det skulle hänga då Man kommer ju att gilla sig varje gång man kommer att läka efter då alltså. Jag minns i, ja, jag i gamla tecknade X-Men så hade han ju det var han liksom ligger brutalt ut då hade han ju mm. aldrig alltså, på sig handskar, men man såg det var liksom tre hål i varför det inte jag för brutalt på dag Men det var riktigt för barn Så är det är inte så här, så här, är, det, så här är, det, är mot barnen Men jag vet inte Alltså det, det är ju um, Ja Ja det är, alltså det är samma sak som Jag skulle inte vilja vara Wolverine Alltså i själva Origins Som jag har förstått inte alls Stämmer överens med Vad som egentligen den, Alltså Wolverine Origins Till en helt jättefel Jämfört med Vad som egentligen står i själva Serierna ja. uh, Men för där har han ju Han, börjar ju, han har ju sina klor från början Fast det är bara benklor ja. Jag tror inte det stämmer Jag tror inte Jag tror inte Jag tror inte Jag De inte Jag filmen på Det här albumet Som heter Orgaz yeah. Men uh, det, Jag ser men Alla hatar alltså, alla, Eller de flesta Hatar den filmen Jag, jag tycker den är helt okej okay. jag, jag gillar den, ja, jag gillar, den. Jag gillar, den. Mm. gillar du den? Jag tycker inte den var jättebra <skrattis> Men är okej Den var bättre <skrattis> än X-Men 3 Ja Ja men Det är mest X-Men 3 var jättebra En liten bit in Men sen hände En utmaning Ja Det är det bra Tills Patrick Stort Då Nästan det huh? stort dog ju. Yeah. Dog ju bra. Nej, det var inte bra. Uh, sen så alltså släppte de den här som vi spelade sig innan, han är ung istället. Ja, uh, First Class, ja. Ja, den tyckte jag var skitbra. Den var bra, den gillar jag. Mm. Uh, ja, då kommer ju... Jag, jag tror att det kommer kom att bli skit bra. Eller bara skit. Uh, X-Men Days of Future Past kommer nästa år. Uh -huh. Som en någon för... Det är lite First Class uppföljare, men även lite följer till... Nej, jag vet inte, alltså det är jättekungligt. För jag förstår är det, hand, det är så hand, det, hand, det, det handlar om en okay. tidresor det kan alltid bli aj, aj, aj. ja Så de har, de har ju med Patrick Stewart och Ian McKellen ja. och Hugh Jackman och uh, Halle Berry och alla de här. Fast de har även med de unga där också. Ja. För det är de ska de möta på någon annan. Jag tror det kan allting bli jättebra eller förkommande kommer så att orka... Ja. Det, kan, det kan bli hur som helst, det kan bli hur som helst. För jag gillar det hela grejen med att få på sånt, med... med... Ni Star Trek-filmen när Leonard Leonard Nimoy är med. för att spela gamla en spock. Just det. Det fick jag av dig ganska coolt, men det var ju också väldigt avskalat så att... Ja. Ja. Och nu pratar vi vi vi jag ju vi ja, vi, ska, vi, må, vi ska köra Star Trek podd. Den vill ordiga den med på ja. Glöm <laughs> allt jag sagt. <laughs> Han sa inget vi nämnde inte ens det. Ehm, då på ska på oss så att vi kan ta lite mer så där. Ja. Mm. Och då Jag sa precis till Fröman att jag tror att jag och James Franco skulle kunna bli ganska bra i ifall vi började hänga. Och jag nämnde... Ja, jag vet inte. Jag tror bara han och jag skulle komma. Nej, jag uh, uh, uh, ja. dig, uh. Men vi gillar inte mig. Det är en hel drös menings inte gillar mig. Du hör ju att säga ja, men det kunde vara jättejobbigt. Ja. Alltså, uh, och jag nämnde att uh, det skulle bli som för Panel Express ifall de skulle hänga. Att jag skulle vara Seth Rogen då. Uh, okay. Men jag, ville, jag, ville, jag vill inte. Det var jättejobbigt. Så jag vill inte ha nämligen uh. Uh, nej, men jag kan ju nämna det. Uh, jag sa att jag skulle nämna det, men det coola är uh, att prat vi pratade lite Iron Man 3 under vår lilla paus där. Mm. Och när dräkten, Iron Patriot dräkten, när det ut bilder från, från spelningen, liksom. Ja, för ett år sedan ungefär uh, Så väldigt många blev väldigt peppa Fast alltså, lite fundersamma För Iron Patriot-dräkten i komiserna Är alltså Norman Osborn Alltså Green Goblin Han hade oh. den direkt Han snod den direkt med Tony Stark För att liksom okay. um, Jag vet inte Mer kan inte jag så tänker inte ens försöka För då kommer folk att bli arga på mig Vilken galen crossover Ja Eller liksom Alltså det är som alla den här Och det det är därför svårt att hålla saker För att Ja, um, det oh, finns det ihop i mm. alltså det är ju all, alltså, väldigt uh, sällan man uh, det är bara i filmerna man har försökt jag göra en tydlig, men ta Nolan-film med Batman då. det finns ingen där finns ju ingen så här crossovers utan det bara, i den världen finns bara Batman som är en hjälp till, då. Oh. Uh, det ska bli jätteweird de filmer för Aquaman, du mm. har hey, Varför har han? varför han, <laughs> varför han sorry, surfer, stoner, douchebags. <laughs> <I'm> stoner. man är <laughs> i Aquaman, <laughs> vi ju ha det Serves upp me <laughs> alltså, jag, jag, jag tror det skulle vara ganska bra ja, det, det, Där har vi en grej jag inte skulle vilja ha som kraft Akkoman, jag, jag, jag snacka med fiskar jag, jag, inte jag tror att de är dumma huvudet Jag vet inte <laughs> om <laughs> så här, ba, ba. Alltså, vad jag pratar ja, om det här De äter och skiter <snar> i dem Exakt Jag skulle inte vilja vara men... Det är delfinen skulle jag kunna snacka med ja, Jag tror inte de är perversa Jag, inte jag inte tror att de är, <laughs> är racist Men alltså, jag, jag, jag, jag skulle inte vilja ha det Nej. Nej vi ska, jag tycker vi ska hålla på dc sigarna för ska, jag tänker vi ska ha DC avsnitt när mm. man stilla Vi har redan stött upp med som vill vara med. Ja, som är det tammy monster. Mm. Han, han kan jag det är en, en av de två saker vi kan prata om för att uh, han är ju annars Capen Twitter, han är ju så här det yeah, är och håller på bloggar och ja. satt Stockholm och jätte jättebra saker. Men alltså jag, jag kan tillförs näka där. Jag hoppas på du kan då då kan vi lika <snick> ja. in. Yes, yes Uh, nej det, men det är ju uh, uh, uh, Ja det var lite intressant att slänga med en sån karaktär mitt i det men jag tror att det är. Det var bra att man inte gjorde det, det blev förra året Annars, det var ganska mycket när filmen hade koll på mm. Det blir förra året slänga fler Människor De När man snackar om i Avengers 2 alltså, Om det ryktas om jag ska försöka för med lite fler Alltså Avengers i själva serien Alla Wolverine med, är med, Spider-Man är med Alla är väl nästan mer än någon tror jag. jag tror att det skulle bli förrörigt något 50 Så <laughs> Det ska onekligen göra saker lättare. Det här, det här stora slaget i New York i filmen det var där fem sekunder ifall man var lite fler människor. Men nu var de bara fem pärs. Det är fyra pers med krafter. Ja. Och två som har sprang runt och... Tror att de har nåt? Det är på rätt mm. jag, jag såg en lista på de här topp 50 comicsbaserade filmer över... Uh, jag minns inte så mycket Från listan Alla, alla, alla med Jag minns bara att jag vet att Dark Knight kommer ett jag tror Avengers kom Kanske två eller tre Jag håller inte med dig Batman är min favoritkaraktär Men jag tycker Avengers är en bättre sån film För den känns mer som, en, som att se En setidning på film Men alltså Dark Knight De filmerna som personal gjorde Lite mörkare än en vanlig uh, för Det är verkligen så här, Det kommer inte lösa sig situationer om att men Avengers, de faller på Håll Aliens och jar one liners mm. mm. mm. mm. av ah, det är servå. Mm. Ja, det är ganska coolt i uh, Avengers. Vissa andra Marvel uh, filmer att. Uh, uh, eller just det Avengers, att de uh, fightas mot varandra. Typ som i början. Ja, eller... de gillar i början. Nej. Uh, Så so <laughs> man får den här lilla... om men är typ starkast. Vem skulle ta den i, i den fakten? Ja, min pappa är än min pappa. Ja, lite. <laughs> <laughs> ja, fast där är vi en Thor. pappa är Anthony Hopkins. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, Medan... Uh, jag vet inte, Captain America's <laughs> version. Det är väl George Washington nu. <laughs> Säkert, jag tror man vet ju. Ja. Men det är de massa den karaktären. Jag vet att... Uh, jag har jag minns att jag har läst lite Captain America när jag var liten. När du bodde det så. Jag bodde i så Ja, mm, såklart. Um, men jag aldrig tyckt, jag, jag tycker inte han... Jag, jag gillar filmen och jag tycker att han fyller en väldigt viktig funktion i Avengers-filmen. Men jag har aldrig tyckt karaktären. Det är sant? Nej. Han är någon supersoldat. Jag kan så bara väldigt... Så, det känns som en sån här serie som uppkommer nu Jag vet inte när den kommer Men det känns som att den såhär, under andra världskriget eller ja, Bara för att liksom, såhär, sprida propagandarna Typ såhär, USA eller, sån, Den här starka hjälpen uh, som, eh... Du har inte det fel, det var därför han, han dök upp för liksom, ja. liksom, Boost morals och allt det Med folk som såhär, uh, Ja, det, var det, som, det är det han kommer ifrån Det är samma strukturer ja. som han dök upp för samtidigt mm. Det är väl samma grej För att liksom, ge folk här. <simitation> <hörforsky>, så jag försöker peppa folk för Kola, uh, så kolla, titta. Så det var um, där, de det är då han där. Det finns nog en Captain Britain, jag har ingen koll på honom. He's Stephen Fry. Ricky Gervais, ja. Ricky Gervais. Ricky Gervais, om det är Captain Britain, det like, Ricky Gervais som spelar om. Det är inte ven filmen som man ska göra uh, Edgar Wright, han som gjorde Shaun of the Dead Har inte far ja. mm. Så folk har, ja, ja, jag vill inte det händer Men folk har sagt, fan du borde fixa samma Peg ja Jag tror inte han funkar nej. Inte det. det blir för löjligt då såhär, För mycket såhär. Jag sett ja. att han är med i Star Trek också Jag ja håll lite en uh... Stor franchise Det började gå rykten om att Helt obefogad rykten om att han skulle vara ha med i Nya Star wars uh, filmen också mm -hmm. JJ Abrams ska jag göra. Ja. Oh, okay. Han har inte tillfrågat inget engelskum folk bara sagt leverikten li, bara flätar. Bara flätar ja. Yeah. Och han uh, var väldigt snabb på att säga så så så nej nej står inte det. Och skrev en fantastisk tweet som sa make track, not war. <laughs> <laughs> nej jag vet inte så alltså, jag tycker det är. Så, uh, jag är en Ant-Man men jag, jag vet att jag tycker det var jätte weird han har om de gjorde Avengers 2 eller 3 och så är det samma väg bland alla de här. Ja, okej, du får kolla min första Men jag kan tänka mig att det blir så, en, så extremt weird grej också när de står där och uppdra där så, Avengers", och så är det en myra som står bredvid. <laughs> hello, hello! I will lift this car! I will lift the shoe! <laughs> don't step on me fast. Ja, uh, I men ja, han uh, kan okay, här. Så so, han uh, är superkraftig han kan bära... En sko Eller hur, beroende på storlek Och om man får med några poler kan jag förstöra en picknick Ja, eller Det kan, kan jag göra när man har stora också ja, Det kan jag också göra Det är ingen superkraft, det är ju bara, bara så Skitsöver eller en grej. Det är en superkraft i sig i för sig Ja, nej, jag vet inte, för i så känner väldigt många superhjälter på vet det är Superhjältar, det är Supervillan Ja, Georg ja. är som för alla superhjältar Jag har gjort en serietidning någon gång Så hade Georg varit Superskurken Really? Ja, han hade varit en person som alltid Inte för att, är klassisk också Han är så god innerst inne Men han, han försöker att förstöra <laughs> allting Bara för att han vill kunna ställa Statist case Det låter inte helt så Ja, jag kan absolut köpa. Om ja, man vet om Joe jag. Jag har sagt till alltså det att alltså vi skulle varit mer för det på julen snart. Han bangar sig sekunderna i mitten på grej Han var själv tomten då så kan hade inte. <laughs> ja så alltså, jag jag ska dömma ut på Lens mot jul. Um, det skulle vara han och snor som skulle delatera mot så men han blev det lever. It was not meant to be, nej Ehm um, han Amazing Spider-Man? Ja. Ja. Ja. ja, Vad tycker du om den det är en det är helt okej okay. okay. är helt okej Spider-man ganska det good jag håller på läsa jag, jag har aldrig varit speciellt inne i Spider-man jag oh, <laughs> <laughs> är du 12 väl nej jag är ju sjuk det är jävla skillnad all right jag har varit jag finns ingenting att säga som låter bra du har aldrig uh, satt dig inne i Spider-man kan man säga Uh, right. uh, jag tänker säga att jag har varit speciellt intresserad Spider-Man, till och med delat fel. Jag har aldrig varit fan av Spider-Man, kan vi säga. Du har aldrig tagit honom på rätt sätt. Nej. <laughs> <laughs> he loves me the wrong way. Jag ligger inte med Spider-Man. Jag väldigt Nej, men jag tänkte. att de här... Han har varit aldrig för... Uh, lite samma sak som jag. strupp inte sant? Jag tänkte alldeles för... Han, vet inte, han är alldeles för glad Och alldeles för uh, goody-two-shoes Och bara så, här, allt, så här, Ja, jag, jag störar för den grejen okay. Det gör människor nog intressant för mig Men nu har han gjort en grej i Spider-Man Som är jättekul, som väldigt många Han som, han som, nu, han som är en Charger Spider-Man just nu Får till en procent blev som är Fan vad bra det där Och resten är döds-åkest <laughs> För det han gjorde nu uh, Är att uh, Amazing Spider-Man gick i 700 nummer jag har sett 400 hade de hjälp i det förr. Mm. Mm. Jag berättar jag berättar det för dig Jag kan Det är det för dig också. men det de ju gjort det har gjort att Doctor Octopus så och Peter Parker och Spiderman håller på det som liksom, låts om det det sist till nu med hur de håller på att bråka. Eh uh, bråka åt som liksom, de bara är. Det är kapittel bråk de sitter där och slår varandra ansikte. Eh de har de lite issues med varandra. Doc <San> Otebus, han, han är döende i det här då Han är gammal och hans armar Det är, i, han är, han är, han är de, de, de som inte vet så lyssnar Det är han som har de här metallarmarna typ Som Otebus, han är fyra ensvärmar um, De har gjort att hans kropp liksom Hans kropp stödde bort dem Han är döende på det Man kan inte ta loss dem heller Han uppfinner någon form av Så han kan byta typ consciousness med människor så liksom om man, om man säger att du säger en du i jag ganska förser den. Vi så bara sin, alltså i var i den här maskinen skulle vi så vidare plats så du är ganska. Så du sitter i min kropp på tvärtom. dagar. Han lurar Peter Parker in i den maskinen för några steg. Så de byter, alltså kroppen. Så när när Octopus dör så drar Peter Parker. Och Octopus får chansen att leva fast som Spiderman. Så fast han får med alla minnen från från Peter Parker också. Så det gör det är också, han vill vara snäll Och ja. eh, han vill liksom göra bra saker Jag förstår varför han gjorde alla de här sakerna han gjort varför han, Men han har förtått en arrogant skitsdel Så han liksom det sistans, Peter Parker dör det där Så han säger att han ska fortsätta som Spider-Man Fast han ska vara bättre än han var Och ännu bättre, han ska vara en superior Spider-Man Och så gett en nya, nya scen, superior spider Med Doctor Best som Spider-Man Fast ingen vet om det förutom, nej, jag tror inte någon, nej är ingen någon av hans bara ana och, och som är sura på honom för han beter sig jättevilligt ah. men uh, ja det är jättebra, <laughs> det, det gör det intressant på ett helt ah, bara... annat sätt det är lite mörkare och Ändan enda han gör annorlunda han gör saker som jag har gjort om jag hade varit superhjälte men okej, okay. jag har aldrig förstått så, tänkt lite med om man slåss, typ så, Batman har problem med det onöjligen, slåss med samma människa hundra gånger om och det blir alldeles samma sak, de tar sig ur Arkham Ja, oh, det fortsätter. Här är all honom bara. Precis. Gör klart. Alltså, jag vet inte att det är inte det han gör, men alltså, man får räkna på hur många som dör på grund av att inte gör det. Ja. Så det enda jag består, som han inte bäst gör är Han är ibland lite hårdare mot de som han slåss med. Han har alltid gällande en människa. Jag tror inte att någon gjorde blod därför detta, för han var en ganska dålig människa kan vi säga. Och han försöker aktivt draga lite mer. Det är två saker jag hade gjort, men alltså, jag, jag, jag, jag tror inte varför han är så ivrig evil. Liksom. <laughs> För det där finns jag ska oss jag har utnyttjat nu det här bara så, jag vet jag det detta för alla. Jag jag var hänger på krogen i direkten. Ja. Ja. <laughs> du vet om jag är så bara, mm, ja, jag kan gissa. <laughs> så hade du hade ja. det blivit 10 så du är det. <laughs> <laughs> så jag jag kunde ju köpt skekast i för direktören bara vad fan. <laughs> <laughs> och <skrämnet> sticker ut utman direkt också ja det är upplevs glasögon på utsidan. Ja men det är därför jag borde de med jag gillar hand de, är ingen, jag i Lehanto Kansas gäj de vet inte om det nog baserat på en serietidning eller så alla vet som man är. Ja Alltså han vet den drömaren, han har ingen minnen Men alla vet det är han Så det ja. är klart Så det är idioten som åker omkring och... Ja men alltså alla vet det är Stark är också, att han ja. är starkare också Det gör saker och det kan bli lite lättare Ja för att han är ju en miljonär och... Ja men det är lite samma saker så alltså, varför ingen kan lyssna ut att Batman är Bruce Wayne men... En människa i hela stan som har råd med allt här <laughs> men, Ungefär men. Typ såhär Alltså det måste, någon måste lyssna ut i det här laget Så kan man ju tycka Ja, han borde ju ställt om så rösten så att det blir någon annan dialekt. eller han har liksom, I am the Batman. man. <laughs> eller typ så, jag, jag, när du sa andeläkt tänkte att han skulle vara till urländaren. Eller? <laughs> ja, det var det tycker jag tycker Kan du göra det här skulle du uh, uh, It's hard to, to do the Irish action. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag har inte en Det är en nyheten Jag det R. Oh, ja, ja. Uh, uh, I am the better jag måste ha varit här i Batman och göra Batman som rast och farg en snubbel. Också samma sätt men Jag vet inte, jag har aldrig förstått varför man ska... Alla samma sak för att skydda sina nära och kära hela en Men Tony Svart skit i det, han bara, nej, whatever. Det är ju en narcissisk pojke i en vanskross. Det är för alla tycker om Ja. Jag vet inte, det var, jag, jag tror att jag skulle... Jag tror att det är bra att du gör sådana greppar. Jag skulle som sagt inte kunna låta bli att utnyttja... Jag var tror jag. Jag hade bara lägga hemma och titta på tv ändå så att det där. Jag superkrafter med gör ingenting i och med. För du det var flyga till det var. Ja, det är det. Så så du slipper åka till någon bana då då. Ja, precis. När man måste åka till skolan de lagar jag brycka. Eller du skulle till krogen skulle flyga dit. Ja, men inte hem för det är oansvarigt. Du, du kommer att köra på någon om de vill på luften. Klocka med någon fågel och så där. Jag vill man inte göra. Nej. Nej, det är kanske dumt. Jag är det för? Jag menar, jag tror ändå att Flyg högt bara. då kommer det, alltså flyg så högt så du inte menar att fåglarna men inte flyg på Ja. Oh. Då har du ingen chans att jag Ja, jag, försöker, jag får, kommer ihåg det <laughs> Nej, jag <hör> mina. <laughs> Så det här blir aktuellt så har vi inte <här> att jag ska göra det sen. Ja, det Samma sak, skulle du använda din PowerSuit på Ja. Uh... Du kan ju programmera den sedan den kör inte till dig Ja exakt han, han, han gör det här filmen han, han är ju han dricker med roadie och har sin direktparkering parkerat utenför man kan inte man boka fram pt på den det är jättebött <laughs> För folk har försökt att så får han mm. en elstatus Jag Batman har ju en sån i någon, i någon av filmerna När Jocken kanske ta av sig han hans mask Och så får någon en mm. Så det är smart sånt. Det är som, heter han? Blades Just det. Ah. Som om det, liksom känner av, om det är fel Jag kommer inte ihåg om det fingrar och trycker Nej, det är en knapp massa trycker in så, ah! äh, Det är någon liten grej han drar i kanske ja. det funkar äh, om, man, om man glömmer att dra i den också Så lycker det ut hittills vassa grejer Så lycker hela handen Ja Spring. Det <laughs> är jättedumt om han då fick glömma all den Han Ja, just det. Det är inte Marvel. Du är ju Marvel. Jag yeah. tror det. Vi uh, <laughs> får se om den. Han tycker jag upp igenom, men nu är nu är inte, Wesley Snipes är ute i fängelse nu. Mm. Så det kanske blir en fjärde, jag vet. Men det är också så här typ Vad skulle han göra Om han har varit typ Typ vänner Typ så att Ja ah, men nu ska vi döda ut Och julen han bara Nej Varför <laughs> <laughs> <går> inte det <laughs> <laughs> att Jag är var vampir Varför blöjt hittills så Han Man har varit Pengus själv länge Jesus Christ Jag lovar att någon Försökte göra något Sånt med honom bara vill säga Ja jag valtog blöjt Alltså Alltså jag vet inte, det är en Jag tänkte att han skulle med Avengers, jag tänkte att han göra en egen. Han ska ha tryck ganska begränsat, så han kan ha evaluering. Det bästa hade varit om de hade slagit ihop Twilight-sagen och Blade Alltså so, bara so, Twilight igen över två sekunder. Att han kommer hit och bara Köttar. Det finns någon jätterolig Någon som har en bild på Eller Edward och fan heter hon Bellan. Bellan Sitter där i skogen och pratar och så vidare Och ser man Blade i baken med ett svär yeah. <laughs> Som sig <sen> bara <laughs> Och sen by the way, minns han i fängelse Så har också Berkater varulvar Så han har ju landet också Killen som ser som en alpaca i ansiktet He gets Alla dör Men det ska man göra med en massa filmer Inte bara Peter. Jag kan diga upp i en massa film och ha ihjäl sampliga. Det var kul. Och The Plot Twist. Jag vill säga att du dig upp någon i en uh, High School Musical eller vad som är. Jag skulle inte med Snipes kom in med så här. Eller Brokeback Mountain. De sitter ensamma på på berget där. Det är kanske en romantic moment. Ja. Han var queer och så kommer han och river upp tältduken med sväret När jag ser en The High School Musical Tänkte du igen på Brokeback Mountain? <laughs> jag vet inte varför jag är i kopplingen Men det kändes naturligt <laughs> Varför skulle Blade ha jävla ha, ha, killar som är gay? Han har väl lite Nej, han är säkert homofob, han hatar vampyrer Ja, och sen He hates suckers <laughs> Right, så <so. laughs> Det är lite kul, men Oscar har ingen aning att göra det här Uh -huh. han är, um, jag vet inte Det är inte hans grej, så att han skulle inte bli så Han ska det är totalt det är totalt intressant Han skulle bara sitta i var och vara och vara så oh. Men nu är inte han här Så att det är okej okay. När vi står på honom och gör Det är bra att passa på nu, när inte när här pratar om skojar så saker Men jag, hade, jag tänkte på en grej i, i Avengers um... Hur uh, hulken i början verkar liksom inte ha någon kontroll alls sen, sen, han ska hjälpa Black Widow och typ, uh, och typ. men sen, senare i filmen så... Ja. Det löser sig. Han kanske liksom tänker efter att när han åker så får han ju moppa mot New York. Eller alltså, <laughs> ja, uh, Contemplating. Uh, <laughs> det är kanske är okej nog om jag bara... Nej, jag har ingen aning om alltså, Där har vi en. Det uh, finns ju plot-hållelse i sån här film, såklart. Ehm... Um, uh, det finns saker man kan bara säga, man får bara acceptera lite grann. Mm. Uh, vår kärle Niklas på vekade till exempel en fredags om R&M 3. Säger, ja, men vad då? Hacka hela USAs tv-nätverk. Mm. Där, typ. Jag tänker det är vad jag helt... Det, det går inte, vem skulle kunna göra det där? All right, det där kommer man nog bara köpa, tror jag. Att han kan göra det för han är han. Det är som när Hitta Nemo kom. Ja. Då var det en marinbiolog som klagade på att den var overklig för att fiskarna blinkade. Jag för prata också. <laughs> nej, de blinkar, det var liksom bara, nej, nu sätter jag inte idag <laughs> men det sånt, Jag hörde någon så här. Uh, det, finns, det händer alltid. Men jag tror någon så här läkare som. bort uh, med artikeln tror för några år sedan om. typ så här, fem läkare i tv-serier som absolut har blivit avstängda två sekunder om man har fått en sin i det? Ja. ja. Om ingen grej är så här, ja. Men vad Det problemet? Scenen är intressant för att handla om någonting lite annorlunda. Om det bara gick till sådär överallt. Mm -hmm. Så man kan bara gå iväg till Dungeons och kolla bara. Mm -hmm. Det är samma mm -hmm. sak som du säger, Die Hard. Det inte handlar om en vanlig dag på jobbet från polis. Nej. Mm. Det är en film. Ed X för mig. Jag tvingade den på Stargate. Den första filmen då. Med Kurt Russell och uh, James Spader. Och... Ja det är typ de för mig. <laughs> det är massor. massa andra men de har inte. kolla Men... Kolla igen hela filmen Det var slutet Jag minns inte ens vad det var för publik. Det är väldigt ledsen nu Hon kommer inte ihåg dessvärre. Hon sa Någon sa någonting Hon sa till mig Alltså kom igen Ingen skulle någonsin säga så där för riktigt Jag var okej okay, Allt det här Är det då svårt att köpa Någon sa det lite weird i Det ja, det, okay, det är Ja det var okej Det är långt så att friskarna prata Det var lite Det <laughs> <som att kolla. skratt> Men hur <men, skratt> grej Men just det här fine Fair enough uh, Att uh, The Mandarin Kunde hacka Hela USAs tv-näres Verkligen man får nog köpa det grann yeah. Att han uppenbarligen kan göra Kanske mer än Till exempel Niklas kan göra För Niklas är inte En terrorist Som jobbar med Försöker Ja det får ju verkligen Annars skulle han göra det hela tiden mm. jag uh, är jätte Ja Så alltså, ingenting som honom Men det är såhär det, <sum> det är en film den betyder att han ingen plan värst. Nej. Ja, jag tänkte nästan prata till Sam bara så här. Men hörsma väl. Men det är game of uh, hockey Avengers. Absolut, det är en ganska delad tal. Hur man bara tebba sig kunde kontrollera lite mer. Oh. <laughs> det var så här anger management i när. Ja, det är så synd då. jag skulle det jättet. Jag förstår det. Det är jättevärför. Han till och med inte bara han inte har ialla någon då. Han han an ny till för. En gång. Ja, han, han, han vet ju att han klarade det. Han varit, om han inte hade Black widow, Va fan, vad fan? Ja, det är det. <skratt> <skratt> uh, han red, han det är ju uh, Iron Man. Mm. När Han har man han, han ner från den här uh, uh, uh, efter att ha spänkt när bomben ut i rummet. När ja, man Ja. Yes. så hoppar ju fångar flång, flång, honom. När han ner. Mm. Så till och med, inte bara att han inte har hjälp, han alltså. mm. <skratt> Men så också han också så att han var kraftig. Medveten, lätthet. Oh, Snälla vakna ja, Hallå Nej, <laughs> allora. no, jag vet inte, det, det, det är weird Det är en platal jag har lite svårt att Whatever I slutet har man fått så här, det är inte dokumentär Nej, då var inte varit dåligt Men jag får ändå så när Chips när han säger typ Han får grej typ, you know what my favorite is I'm always angry Så byter han, det är En bra sekvent Det är samma sak som Jerry skulle kunna säga också egentligen ja Vet du vad min hemlighet är? <laughs> jag är alltid förbannad. <laughs> <laughs> ja, om man vet om det är så... det är så blir en stor och lila. <laughs> lila? <kan man> säga, <laughs> <laughs> han som behåller lite mer färdig. <laughs> Nej, alltså det är cool, för det är han som... Det är jävla, jag kollade lite på Avengers idag innan jag åtte in bara för att jag ville här, peppa upp mig helt. Och det är jävla coolt han byter det och slår sönder den stora jävla masken eller ja, flyggen eller grejen. Flyggen och saken. Jättebalen. Jag frågar dig. Min fråga är. Vi får inte ha tre såna till eller två såna till som flyggen. Ja. Varför inte exakt samma process de andra gångarna? Varför? Det funkar inte balen. Om han löser det själv så är ingenting fel. Man vet inte kan han dö tror du? Något måste kunna göra med. Ja. Ja. Ja. Ja. Om man. Hulken. Om han får en kram då sprängs han. Ja det låter som väldigt mjärkig. Eller <laughs> hur? Han behöver, behöver haten till kärlek. Jag tänker så här. Han nämnde ju filmen just det. Han försökte ta lyder av sig. Men det gick inte. För ja. att Men han måste väl andas? Äh? Jag antar att han kan krävas om ja, han skulle skjuta ner i rymden. Eller det är tillsammans också med Wolverine då. Wolverine kan också dö så av sig. Han blev skjuten i huvudet i X-Men 2 Och det löser sig mm. ganska hårt. Toppar du ut den? Ja, ja det är lugnt. Inga problem. Uh, så det så sig om de åker ut rymden så är kört. Jo men sådär vid Anglis-hulken Då kör de ju med hela Så långt upp till början går För att han sitter och håller i jetplan mm. Så börjar det så frysa i ansiktet på honom Sen svimmar de med. Att... Det görs det Det är Nick Nolte eller som gör det Eller är det Erik Benna som fryser Ja det är Erik Benna som fryser och, ja, är som fryser och ja så det kanske är Benna. Ja. Inte Benna Nej, Nick Nolte Hur drar han? Jag kommer inte ihåg men han Han, på något, han kör det vän, ja. kan Han säga liksom eller. Man han kan ju kontrollera så här, vatten och eh, väder och allting i den hela filmen Så att han, är typ, han är bara någon kraft liksom så Han bara rör sig Och så sätter han sig i en bil och till baren och klockar <laughs> Det är så. Bästa slutet den filmen jag, jag har en liten lek Ja, Det är en grej bara ja, Gess jag... that penis Ja, jag försökte starta en ny lek för några heller känns som heter Gissa golvet <laughs> Jag fattar mm. galet. <laughs> mm. <laughs> ingen likeris. Jag var så för the record if I'll on som some som var ett fan av Jessica Walters. Det går var jag klarbise med upp på Ehm där. Så att du vet ni det. Ingen mm. ingen likeris när förra. Mm. Ja, visst det. Jag bara Ehm um, jag listar på tre karaktärer. Eh uh, en av dem är fake, men två de är faktiskt helt riktiga Marvel karaktärer. Så jag tänkte, jag läser upp den. Mm. och ni har hundrat frågor kan jag förklara liksom, vad jag har från dig. Sen kan ni lyssna ut vem, vem jag har hittat på. Mm. Nummer ett, The Asbestos Lady. Hon, äh, en, hon är en skurk som... Äh, hennes ärkefiend är The Human Torch. Så där består hon bestå av asbestos som är så då. Ja har en pistol, säger, av vill jag så är spestusbullet. Special torch, för han, de, de, han kan inte göra något av Det är numer ett. spider ham spider ham spider -ham. Det är lite som sims en långt in spider Det är en parallell version. Det finns en så Någon gris som även har mänskaftet Sist men det minst, Halkmite som termite varkmite. En Liten karaktär som har alla huvudskrafter lika starkt, fast lite mer. Jag tror den första är den riktiga. Aspäs, två riktiga, det är en som är fäkt. Två. Jag tror att grisen är fäkt. Ja. Tror jag. Ja, nämen för. Vi kan tänka med uh, det sista uh, Hulk, uh, yeah. Hulk, yeah. uh, Hulk, Hulk. <laughs> Är, uh, misslyckat experiment. Från, uh, ja, men ni får ställa frågor, um, Jag kanske kan svara på allt. Jag forskar lite. Men... <hågår> <hågår> <hågår> kan grisen skjuta nät? Ja, det kan Han, Och han lever i. Uh... Det är någon parallell universum okay. Marvel är väl utförs i allmänna försök. Vad tror du? Jag tror att grisen ska bort. Mm. Det känns som att jag har fem myror. Fast tror att grisen ska bort. Men <laughs> ja. <laughs> jag gillar grisen, så jag tror att det är första. Det är svårt att tänka på något annat som... Nej, det är slutet ganska svårt, svårt. Ja, jag tror det. Så att... Asbest... Skån äh, är... ska bort. Ja, grisen ska vara. Okay, All right. Ni har alla fel. Hulkmite har påhittat. Den hittar jag ah. på ESB. På riktigt. Grisen finns. finns. <laughs> det finns. Helvete. Hulkmite hittar på på två sekunder. Där. Det, var, det finns en Batmite i DC som är en liten, större sak som är en väldigt stor fan av Men ah. Det är ändå bara två fans. The Svetses Lady finns. <laughs> alltså, det, det kan jag tänka mig. Men just den grisen det känns så jävla oseriöst. Uh, det är en parallell Ja, men fortfarande en gris som är en Spider-Man. kan Jag tycker det är crazy. Nej, Spider-Ham finns det inte bekämpar. bekämpa Jag vet att han kallas för Spider-Ham. Spider-Ham? spider, -ham. spider, -ham. Uh. spider Does whatever Spider-Ham <laughs> <laughs> Lives in a can. <laughs> ja, ja, ja, ja, jag, jag, har, jag har inte forskar vidare på den, men den här finns. i fall någon du forskar, det finns. Det var jag fick idén idag så här där var jätteroligt att göra och när vi kör DC varianten finns det hur mycket där som helst för det finns så mycket weirda saker där Som är bara faktiskt men det var helt ja alltså jag tror inte det Justice League har ju Human Torch och Mr. Sinestro. Jag tror att Human Torch känner samma sak. Jag tänker så Justice League tänker det nå så är väldigt dålig hyresvärd bara det var jag tror, jag tror att det här skapades, eller hon skapades väl säkert. Jag menar, alltså, alla med, Jag vet jag tror att spider man är inte lika gammal. Jag tror att Bestest Lady är ganska gammal. Jag tror ja. talet äh, Men uh, Spider-Ham tror jag är semi-ny jämfört med vad jag menar. Med semi-ny jag kanske 80-90-talet. Ja, okay. uh, alla med alltså Alla har ju funnits så länge som helst. Uh, Iron Man för 60-talet liksom. Yeah. Ja. Jag förlodrar ju det. Så det är kul. Det är lorat. Det är Spider-Ham. <laughs> finns det? Ja, det hade jag aldrig gissat på. Hulk-Mite alltså hade kunnat... Jag tycker det var... Alltså jag var lite svårt, Det. det, var, det var, jag kom på idén. När jag kom på idén kom jag på Hulk-Mite väldigt fort. Ja. Och sen var jag tvungen att två fejkar. Men det var så jävla... Det, jag blev så glad när jag, jag hittade Special Lady. Och sen hittade Spider-Ham. Jag tänkte nu låter det mig ganska vettig. Men det var det jag kände också. Men till min med ifall Ant-Man finns... Så so inte halvmått så alla really no, exactly. långt ifrån men yeah, splassesläger Lady, what the fuck. Kvalitet alltså, det är det bra grej. Det är sånt som inte kommer från filmrö. Jag tror inte näst juster. Så det är vad en liten side i samma parallellinje innovation. Det är väl mycket det är väl mycket djur inblandade i där man Nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå jag gissade det Men jag får Massa som kattrar eller något Ja Wordplay Och vi såhär Åh vad rolig Och jag tror inte Jag skulle vilja försöka Ta upp på Lite sånt där Läsa Jag skulle vilja säga Hulken i universumet Han blir säker Det är en kalv Som är liksom en tjur Den Den blir arg Så där universum universum Är ganska ofarlig För vanliga subjäl Som råkar dyka upp i det Ja Och en gammal Han är stor Och grön att det hade Så det är kul, det är, det är intressant Det är så länge vi kör. kört mm, En timme, fem minuter ja, vi, vi kan köra lite till då vi... Det känns som en länge sedan vi spelade in Men det var egentligen inte det jo. Alltså Italien var länge sedan vi spelade in Men det känns som, för jag menar <laughs> Jag vet inte vad länge sedan egentligen Men um, i vanlig fall Så hade vi spelat in i början på den här veckan uh, Vi släppte ju senast Nu i måndags okay men men vi har spelat inbör i teorin nu har två veckor så, det, så det, det är ingenting som de där ute märker av men det känns, det känns för mig <laughs> mm. äh, ja right så det är coolt äh, ja det fanns men vi, är, ja, impade, vi har spelat inbör i hela tiden så vi har inte gått in i vecka idag nej det är ingen av oss Det här någonting det blir det är andra gången vi spelar in 23, gör har man räknat med bonusavsnittet, sen var oh. det 18,5. Det är bra Prodigy. Uh. Just det, uh, Prodigy uh, fortfarande... Uh, nej, vi säger inte det så vi vet när vi alltså, vet vi inte när vi kommer att släppa den här. För jag tänkte att vi, vi spelar i Moskva i morgon. Så jag vet inte när vi släpper den imorgon. morgon. Ja, här kanske blir en bonus vi vet uh. inte, vi är skjuter det. Prodigy kan, kanske har redan spelat, den vet. en par in a version dock, som Marvel just är, så har de kanske inte spelat. <laughs> nej. Och kanske inte ens finns Det måste vara jätteroligt Det är det jag tycker jag är jobbat med Jag har gått och lite lite Jag kommer inte igång igen och börjar läsa en massa saker Och uh, man kommer in där och bara jag börja läsa den här Och sen uh, När jag började läsa uh, De med Spider-Man, Batman och Avengers Och i Spider-Man nämnde de Age of Ultron som någon uh, Parallel historier det är också någon superskökt för en Avengers nygrupp Och bara gör en massa konst saker Och allt går i Så jag började läsa den också Men sen har jag kollat när jag läser den Och märker jag ett fakt, För att kunna hänga med här Utöver att köpa alla Age of Ultron Men vi även ha Det här numret av Fantastic Four Det här numret av X-Men Det här numret av det här För att förstå alla saker mm -hmm. Det är så de tjänar pengar om det jävligt Jo ja Det är så <laughs> de Ja men jag skiter jag Jag som en förstår ändå Det är bara en jävla detalj FANTASTIC FOUR, dom tycker jag är helt ointressant. <coughs> utöver FANTASTIC FOUR, huh? utöver ut THE THING, han gillar jag. Ja. Mr. FANTASTIC kan stretcha sig, jättegott. Ja. HUMAN TORCH, det är en kul grej. Chris Evans spelade <coughs> HUMAN TORCH i, um, i de två FANTASTIC filmerna som gjorde är ganska dåliga. Och även han fick några scener, fick America. America. Oh. So a, I CAPTAIN AMERICA. Så fick en andra chans i Marvel-världen. Han är bättre CAPTAIN AMERICA. The human American. Do you think it's Captain Canada? It's the second. I it. the I say, oh. means, uh, so you should call it. You should have it. You know, there's a DC version. You've been in Justice League of America, as with Batman or my gang. He's having Justice League of Europe, but there's Massandra who and doesn't know. The Frenchman. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> I will punch you with baguette in face. <laughs> the Justice League, les Français. Oh, Paul, I want to talk to you nu uh, vet inte om det, det finns några sven... Alltså, Thor borde redan visst vara skandalavig. Ja, men så asagudarna. Liksom. Fast det är en helt annan värld, så det spelar ingen roll. Ja, ja. Så får du ha koll på det här, att det är ju Thor och Batman kommer och aldrig sällas, för de är städerade i programmet. Jo, vi får starta det helt enkelt Svenska Hämnarna. <håh> så här, Gustav Vasa i spetsen med så här Thor och Oden och Sven Walter och massa vi har ju redan lite här. Vi kör så här hemma då. Så alltså du, du är flyger till universitetet kunden. Ja. Du har din power suit. Jag vet inte vad jag ska göra. Ah, vi kör, vi kör Wolverine. Eller? Ja, du, kan ha, du har metall i kroppen. Inte bara, jag måste så hyl grejen också. Min bror kör också det han pajar foten. Kan han skruvar det? Han är så jättemycket. <laughs> <laughs> jag vet inte Han är ju fylld Jag är ju fan som jag. Jag är ju fan i tandkatt när jag fick det. Det stämmer, det har han. Oh, ja. Eh... Uh, Ja, nej, jag vet inte, fan ja, ej Då kör jag lite mer Det var också en power suit, jävla skitställd Det du kan, såna. Du kan vara två sådana Vi kommer vara Batman Massa pengar Ja Du kan vara ja. min Du kan vara min sidekick. Det är, ja, är inte uh, så intressant grek I till och med Stan Lee, han hatade ju den där ideen med sidekicks mm -hmm. Så där i morgonvärlden finns det inga sidekicks, men DC alla har någonstans sidekicks. Vissa är väldigt fåniga i dc Aquaman har nånting som heter Aqualad, som är en liten Det Vi låter jävligt fånigt. Green Arrow har ju Speedy, som heter. Och Batman har ju ditt 40 eller Robin. Speedy är ju konstant. Ja, det är musik. Och Batman har ju Robin. vet inte om Green Lantern har någon. Superman har inga sidekick. Jag tror inte Han uh, Jimmy Olsen För han har Nej. kraft Eller no. hur? Det är ja, han Nej han gills inte Nej han gills ja, inte Nej jag vet All right Men då, då måste jag väl köra um... Ja jag får nog köra på Wolverine Jag vill flyga Nej vet du vad Jag körs upp med grejen Det är bra grejen Fast Det är det right, svårt det här För jag vill kunna tatuera mig <laughs> Wolverine kan inte tatuera sig heller så. Nej svår, Det är svårt Det är jättekvart Båda bara är lösskydd Och Oh, ja, det. Det är en sliv som du drar på dig här. Det är, <laughs> det är som en Big Bang Theory inom skud och ragga. Ja, ah, just det. Ja. <laughs> så jag <plötsligt>. <laughs> <laughs> Ja, jag vet, det finns massor. Men nu, jag, vi är på grevet Jag vet inte vad Oscar skulle vara. Jag tror inte Oscar... Oscar kan vara vår Jarvis Han tror ju det, han har en bil. Förber, så att han, kyr... han är chaufför. Det är bra, jag var Jarvis <laughs> Det är kul att bara tänka. Ja, men han, han är... Han, uh, jag har åkte med en taxi jag ska två gånger det, det. ja det har jag gjort det, mm, det okay. Bra ok alltså, min krav eller, jag, jag, jag är inte krav. han löpte inte till och han är trevlig jag dog inte mm. Mm. så länge kommer han kom fram lite skulle ja, det, ja. det är, kanske inte är Okej, två krav då <laughs> jag kommer fram och du dör inte ah. <laughs> Det är samma krav, vi har buskarförare tunnelbanaförare uh, piloter mm. så att uh, yes, Okej, <skratt> Åkerhästen jag, jag tror inte det heter Åkerhäst Men jag gör inte det <skratt> Jag ska boka hästen Ja Nej, ja, vet inte Fan det är svårt Jag vet Nej men det är, Jag ska få väl uh, Jag ska känna det också som att Om man skulle vara en uh, Serbjälter skulle han vara Någon form av så här Kryler Om vapen Han mm. skulle vara Punisher för att, Som inte serbjälter Men uh, uh, Nästan Nej Han har inte tyckt det han skulle kunna vara, vad fan han? Cyborg Ja, Fantomen Fantomen eller? Fantomas är han har, han har en ring, han har en hund och han har en häst Han har one piece och kallingar och häst och bo i liksom. är allting. Ja, det är, jag vet inte om han kan göra så mycket Nej, han gör inte så mycket han, han går omkring och är utklädd i stan Han en Det enda han gör är att sätta på sin hatt och en trenchcoat Han har fortfarande på sig masken och allting annat Äh, Okej, okay, nu har jag det. Jag, jag vill fan vara en prillsnubbe som Green Arrow och Batman. Ja. Det känns bäst så. Alltså, jag ska vara lite gladare och kanske inte göra det varje kväll. Jag vill kunna göra något också. Tänka på familjen. Tattooier. Tattooier, men det kan jag göra. Men Green Arrow är liksom så. Som... Alltså, det, det är Hockey. Han är ju massor av och också. På tapp, alltså. Till och med, vad fan hette han? Guy Pearce i den här filmen hade ju tatooieringat. <laughs> Det störde var. störde med som fan på. Really? Att han brann som en idiot och så ser man att det är några drag på gräset. Ja, alltså de fyllde de, de, de, såg de, de, de, de, inga, de, såg inte. de såg inte. Nej, och jag tror att om man ändå ska köra Vilket jag bara antar Jag kan inte så mycket effekter Det är så att när han brann De ganska reala dataeffekter ja. Varför inte ta bort tatueringen Och fylla sitter? Precis ja. Ja. För att det känns så dumt att Man såg att det är jätteklart Med hela handbrann I typ, 3000 grader Jag så att med alla Med den här filmen jag var i samtal, var så fall Var snäll mot alla För att eventuellt Så kommer någon Bli en jobbig människa Som försöker snå dig något Och Precis. vad det Ja, oh, och det vill man inte. Nej, det är... Bünder, run that. Nej, det är, <laughs> ja, det är det. Eller, det finns massa sådana här weird... Uh... Alltså, det, det är alltså... Ja, Eller, jag vet inte. You know, det är en annan sensområde som... Om du är deprimerad, gör typ samma sak som du alltid gör. För småningom så löser du sig av sig själv. Ja, insåg det. Det är, funkar, det. Det är bra sensområde. Nej, men vadå? Det funkar då. Tony mår bra Ja. Men det var intressant. Det här är en grej som jag... Jag vet inte om du såg det. Jag tror du är på att hitta Så du slutar så. Tony Stark will return. Nej. Efter, efter, efter sista efter den bonuscenen mm -hmm. kommer en Tony Stark will return. Det står så bara... Det står bara det. Yeah. Okay. inte så i... Uh... Nej. Huh? Så att uh, jag antar att det blir till Avengers 2. Mm -hmm. Men det är Det står inte Iron Man, efter Tony Stark. Mm. Så jag undrar om mm. det kommer vara så att han är med som... Okay. Teknisk rådgivare Jag hoppas att det på mina För Det här tycker jag verkligen Vad gäller Batman-filmer och så vidare Jag är inte så bra Noga med vem som spelar honom så länge Inte väl Kilmer eller George Clooney Christian Bale gjorde det bra För nästa Han gjorde Bruce Wayne väldigt bra Hans Batman-röst är lite tveksam Om man ser som första filmen, perfekt Om man ska Säka det jättebra men vad gäller Iron Man Iron Man är Downey Jr ja. Alltså på helt annat sätt än vad någon annan har varit där tycker Jag är Superman, jag, kan, jag vet inte det, det, jag, jag har är. haft oss brådsläget känslor För någon av dem som spelar Superman på det sättet Adios. Precis. Christopher Reeve tyckte jag var skitkog När jag En kille som inte fungerade alls var ju Dean Cain ja klart för han var alltså för game hela -hans, hans disguise att han kan liksom gå från Döden det från det var 18 en han går från det till att vara världens nörja så som ingen allt ignorera Sinkeen ser ganska så hej till mig hela tiden. Så att folk kommer och liksom, säger, lägger merkande, wow, han är ganska bifall. Ja så det funkar det? Nej. Ja uh, man fick. Jag vet inte. Där ändå ger man inte nästöver en trailer som kom från några äldre sätten. Trailer. Mm. Den ser det, Men en gud de inte visar Man ser aldrig honom som prökar Nej. Så det är, det är väldigt bra. inte fixar säkert det. Men, för det måste vara någon som äh, liksom kan köra båda bitarna väldigt bra. Christian Rees kunde göra det. Ja, jag tänkte han från Smallville hade säkert att fixa det i längden. Det finns bara ett avsnitt där han gör båda grenar i Han Brandon Roof som var med i Super Mario Terms. Ja. Ja. Okay. Ja. Men det var alltså ingen där som jag kände wow, det här är jag men uh, Iron Man, Robert Downey är oh. Iron Man. Ja, precis. Så jag tycker att ifall de ska göra fler han inte vill vara med, ja. jag gör inte det. Vänta tills uh, den här vågen om våra filmer är klara. Precis. Och sen börja få ny kula. Massor oh. senare tycker jag samma. Eller hur? För jag tycker det är jättefånigt att sabba där, för han mm. gör det så bra. Ja. Det är så att han spelar sig själv. De är ju den Charlie Sheen. Ja, Charlie det. För Tony Stark är en ganska arrogant, dryg snubbe. Robert Jr. är ju en ganska arrogant, dryg snubbe. Ja, Både de två har lite problem med alkohol Lite, ja Eller, Robert <laughs> Jr. har haft mer problem med Tony Stark tror jag Ja, jag tror också uh, Men uh, de, borde, de borde låta det dra ut ifall de inte kommer göra mer med honom ja. Så jag hoppas att, uh, att de mer Avengers 2. Jag hoppas att de gör fler filmer med honom Det jag skulle vilja säga att nästa Avengers-våg är ju uh, Gör en tillbaka typ, Så att det är en att story genom alla Istället för bara så här. En film och så bara det klart Och så att man Tänk ju att ni vänder med Thor 3 och så vidare tills man kommer till nästa. Kör de en teologi? Ja, precis, precis. Uh, de de, de teaser ju lite i slutet på Avengers. Jag uh, vet inte, uh, när no, nah. uh, man bor i scenen ute i rymden, man ser uh, killen som Loki pratar med hela tiden. Mm. Pratar med vem som, vem som upp, den som hans chef. Ja. Den röda snummen. Ja, jag tänkte fråga... det. Han är det Thanos. Mm. Och han... Jag tror han kommer... Han till och med vara skurken i något med Guardians of the Galaxy. Som kommer... På bortan. Okay. Han ska också leda in i Avengers. Där tror jag också att det kommer vara skurken. Och han är... Eh, ja... Alltså jag håller på att läsa någonting om honom nu. Det finns inte i den och med, Gauntlet. Och till och med så får man se... Det är helt enkelt en handskel, liksom såhär. Men som man får plats med olika över på slag. Och en av dem är ju den som Loki har som gäller pinnen. Ah, okay. uh, och men den, det är en såhär uh, om du har alla i den och den handsken så kan du styra över allt du kan radera folk hur du vill hela så. så det är ju riktigt som att det som nästa på ska kommer att handla om är just med den storyline. Uh, och han, men för annars kommer vara med. Men han... Uh, men så vet jag. Jag har inte läst mycket av honom. Jag tror i förebyggningssättet, för jag tror att de aner att han kan vara stark. Han bara fem nummer, men det är en origin story från honom då, som är Thanos Reiser. Så han lär sig vara då. Och Jag försöker göra att han började som en snäll liten pojke, men sen gick det han på inte Jupiter eller borde inte kan det vara vi pratar om djupet och sköten, jag vet issue. Han hade väldigt svår problem med att ni har berättat att Jupiter består mest av gas. Han har för djupt det. Titan är det en av Jupiter som Ja, det är många. Exakt, där kommer han. Det ja, är ja. ganska nära ändå. Ingen vet att det är ett ensam mot honom. annat Han bor inte där själv. Han bor där själv. Han bor där själv. Han inte bo men nu är det klart. Det är bara för att han har haft det Innan var massor av Ja, okej. Okay. Alltså, mamma... Människor. Nej, det är människor. Så, titaner antar jag. <laughs> uh, jag vet inte. Så det är bara att inte, så han kommer dyka upp. Ja, han är ju han är läskig. Han är stor och läskig och gillar att ha jävligt folk. Ja, men... Behöver... det Är han inte liten. Ja, han är ganska lila. Man ja. behöver alltså, mer sådana här bad guys, tycker jag. I ja. Filmen, som är så extrema bad guys. Alltså, framförallt, hans grejer är bara... Han gillar döden. Han gillar att folk dör. Ja. Så att, det finns ingen sådär... Han vill göra det här för att kunna få göra det nej, nej, nej, han vill ha ihjäl alla Ja Och då är det bara såhär, all right, det är en bra vänkare nej, jag vill göra det här för det var taskig mot mig När vi, när vi, satt på, när vi skulle möta mig på ett tak förut. Ja, nej <laughs> <En> Ledsen <laughs> Och du hälsade honom fullt, varför skulle du dö? <laughs> alltså, alltså ja, Det menar alltså Alla som dör I hela Iron Man 3 Enbart tack för Tony Stark inte kunde prata Fem sekunder med en kille på ett ja, <laughs> Nej, precis Ja, men du har ligga istället Ja, Tackar killen med käpp på långt hår och glasar Han ser ut som typ här. Nej han <laughs> ser ut som att jag lyssnar på brunch Han ja. ser ut som, som en ja. jag jag ut som skulle hänga på barmisteriet i fall Ja men Barmisteriet ja. Barmister i, ja. <laughs> I, i, I straight <laughs> Jag får Det är lite samma sak folk folkade kritik på Iron Man 2 Att allt det där skulle Alltså det är inte så mycket han redan. Han löser skit som inte hade hänt Om han inte hade funnits Precis han ser upp sin med skit hela tiden men... Ja men det som jag sa, när jag välte alla på där Och skriker med saker och börjar hajla av Men sen bör du inte börja med sin tågöpp och allt Precis. Så är inte en hjälte Det brukar ju ganska ofta vara temat För att superhjältar Att de skapar sina Som egna... joken. Ja han hade inte funnits utan detta. Mm. Och om man skulle ha hjälp Om man skulle någon hjälp Om man skulle ha hjälp Skulle alldeles döds Inte behöva det. Man gör inte sånt. Nej. Lägg. Uh, jag tycker så här bara gör det för <gör> <gör> det. Han okay, har skurit den följesin. Så okej, Nu har det inte hundre gånger. Vi har slagit hundra gånger. Där kommer vi fortsätta vara en grej. Vi bara gör. Vi bara. Vi skiter där. Vi bara kör. Ska, vad ska vi? Göra? Ska vi göra det här? Ja. Nej. Nej, nej, nej. Men gå, vi, vi, åker till, vi åker till någon stor stad Vi ja. gör det. Det är mycket roligt. För då har vi snyttet huvudet saken. Döda ja. <gördare> människor. Men så alltså, bara alltså, för det tycker jag tycker att Tony Stark har väckt oss. Man har allt folk. Bra, gör det. Så det är inget Istället för så här... Äh, Ska in i De blir inte mindre förbannade då. När de kommer ut så gör de exakt samma sak. Eller när de rymmer. Alltså, ah, precis, precis. Det är samma sak med Lex Luthor. kan kommer aldrig höja honom. Nej. De gör det bara. För att... det kommer dig att det kommer att förvåna någon grej så här. <laughs> <Nej, men> det <laughs> är alltid så det funkar. De kommer aldrig tillbaka. Jag bara säger... Jag vet att det skulle vara väldigt tråkigt. och väldigt så här weird budskap till barn om bara så här grejen, gången... nej men ha jävligt det löser det, ja. <laughs> men så här. du behöver inte ha alltså jag menar, nej alltså, man kan inte lösa in alltså det, det, det, blandt, äver, äver, äver, det är ibland även om inte har det folk, problem för i Dark Knight Rises, så Ra's Algoos äh, dotter vill ha hjälp Bruce för att han mördade hans varje, det gjorde inte han, han bara lät honom han, han rädde inte där. han är kunnat klara er. Ja. Han får ändå fick för att ta till delar som Han kunde lyckas ha till om Problemet så är inte såd men ändå. <laughs> det är ett bra budskap och sen till alla en barn du det. På det här. Och, Har du har du problem med någon Döda dem. Hur du det sen? Det blir mycket bättre. Kollar på Ja, du på Thomas Jane. Punisher. <laughs> <laughs> Eller vad det Ray Stevenson som är i sista... ja, just det. Och det har vi även uh, Wayne Knight, alltså Newman från Seinfeldt, är med. Det har han som gör hans vapen. Newman. Mm. Mm. Ja, det är inte så. Nej, jag vet inte. Så jag vet inte om man ska göra det så. Jag, jag, det är inte så jag till lösa problem. Nej. Men någonsin brukar inte jag... Men jag, när, jag, när, jag, när någon blir förbannad på för mig, det är inte så de liksom går i läget och blir superskugga och försöker ha mig alla mina vänner. Du vet inte. <laughs> det kanske kommer. Det kommer? Jag tror inte det, men jag vet. Vem vet. Så en till alla. Hej, i alla fall. Alla för att då svettar de sig. Det är lite problemen. Uh, oh. Fuck the police. Ja, yeah, precis. Något sånt. Fuck the police. ska vi runda av dem. Right, det är en skänkast. Jo, jag heter Erik. Jag Jens. Hello, uh... <laughs> <laughs> uh, Johan. <nej, tack. laughs> <laughs>